ومن يدلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا الشريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Amma ba'at Kita pada malam hari ini Masuk dalam bab Yang keberapa ketiga hmm? Ya <tuh> Dari kitab-kita Kitab-kutawihid kita Yang ada dalam Sahih Bukhari Yang <tuh> disayang oleh Sahil bin Bas Rahimallahu ta'ala dan di sini insyaallah kita akan mengikuti penjelasan dari beliau. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Qalaibamul Bukhari rahimah taala bab Innallaha warrazzakul qowatil matin. Ba'da firman Allah taala, sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi Rezeki yang memiliki kekuatan dan dialah yang Maha kuat yakni Al-Matin Maha kuat. Di sini terkandung nama-nama Allah Subhanahu wa yaitu al razzaq dan Al-Matin dan ini semuanya درakan kembali kepada hendak Maha Esa yaitu Allah Subhanahu wa taala telah lewat Allah memberi beberapa nama ayyamat ayyammata tu wallahul asmaul husna nama apa saja dari nama-nama Allah yang kalian seru Maka sungguh bagi dia adalah nama-nama yang bagus Di antaranya Ar-Razak, di antaranya Al-Matin al Dan adab dalam memanggil dan menyuruh Allah Adalah sesuai dengan apa yang kita minta Kita serasikan dengan nama yang dimiliki oleh Allah SWT Dalam permintaan kita seperti Kita minta rezeki Maka kita katakan jangan rozak, uzuk ni, jalmatin, kuat dan jadikanlah aku orang yang kuat ini termasuk ada balas al hadis. Berakam sabakalip sama najwa sal sabin. abdan. Aku, dan syukur. Hatasana abdan. Nah ini tulisannya. Kau keliankan menulis abdan. Ini tulisannya. Abdan untuk menulis padelan seperti ini. Tulisannya. <tong> ya kan? Abdan. Antum kiraan antum lulus nanti dibuang dunya Abdan <tong> ini. Ini <begini> seperti ini. Ana <tong> bi <tong> Hamzah. Ana la Amas. Ana Sa'id ibn Zubair. Ana bi Abdurrahman As-Sulami. Ana bi Musa Al-Ash'ari. Ra'al albu. Hah? أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم الهديث تسمي رزقهم ورواه مسلم في رقم 2804 di mana hadis ini mutafakun alaihi. <coughs> ini maknanya hadis ini dalam mutafakun alaihi. Berarti kan taklik di bawah itu tertera rawahu wa rawahu muslimun. Jadi Imam muslim juga membawakan hadis ini dalam kitab beliau sahih muslim. Berarti hadis ini adalah hadis yang mutafakun ini hadis yang disepakati oleh al Bukhari wa Muslim dalam Mengeluarkan pengeluarannya Di kitab Beliau berdua alaihi alaihima Hadis yang bernama itu 7308 Itu 18 Bercerita kepada kami Abdan Dari Abu Hamzah, dari Al-Amas Dari Said bin Jubir, dari Abu Drahman dari Abu Abdurrahman, as-Sulami dari Abu Musa al asari al-Anhur bahasanya beliau tadi Anhur kalah. Adapnya membacanya apa? Anhur kalah. Bahasanya beliau Abu Musa berkata: "Fakadannabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'ahadun asbaru ala ada sani'ahu minallah. Ini tidak ada seorang pun yang lebih sabar." Asper ini sentafil. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar atas, eh? ah. tidak ada seorang apa apa ayat jazalahar. Tidak ada yang lebih sabar atas gangguan yang dia dengar dari Allah Subhanahu Wataala. Artinya tidak ada yang lebih sabar dari Allah atas gangguan yang dia dengar. Jadi siapapun dia orangnya, ya kan baik itu malaikat atau para nabi, para rasul, para solihin, para sitikin, ini semuanya adalah Allah lebih sabar daripada mereka atas semua gangguan yang didengar oleh mereka-mereka tadi. Jadi Allah yang paling sabar. Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas gangguan yang didengarnya. Menerangannya di antara perkara yang besar yang di sini Allah bersabar, yaitu mereka mengklaim mendakwakan bahasanya Allah punya anak. Tapi dengan pengakuan seperti ini dari hamdahnya. Adari sebagian hambanya, Allah memberikan kesehatan pada mereka. Yaafihim memaafkan, dalam arti menangguhkan diberikan kesehatan, diberikan apa yang mereka inginkan. Wa yarizqum dan, dan diberikan rezeki kepada mereka. Rizq dan afiah, afiah termasuk rezeki. Dan di sini disebutkan rezeki secara khusus. Eh, maka menyangkut semua perkara yang dimanfaatkan oleh hamba ini. Bahkan rezeki kalimat rezeki ini juga masuk dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah juga termasuk dalam tergolong rezeki. Rezekinya Allah. Tapi tidak semua yang Allah berikan kepada seseorang diri darinya. Walaupun bisa dikatakan termasuk rezekinya Allah, perhatikan di sini perkara yang haram boleh dinisfakan rezekinya Allah, tapi bukan harus kemudian Allah merubah atas rezeki tersebut seperti riba, seperti hasil pelacuran dan yang lainnya, hasil curian, tapi tidak bisa dikatakan bahasnya Allah merubah hal tersebut. Baik. kita lanjutkan Dan pengakuan bahwasannya Allah punya anak Ini dari pihak Yahud Dan dari pihak Nasarah Sebekan mereka itu mempengarakan mereka Mengklaim bahwasannya Allah punya anak Bahkan muslikin Mengklaim bahwasannya Allah punya anak Eh, Yahya, perhatikan Bahkan juga dulu ada kisah disebarkan di media masa. Ada antaranya adalah di Jawa Pos tahun dibawakan 2000-an. Kisahnya siapa? Turahman Wahid Dulgundul yang sering kita sebutkan. Berkali-kali mungkin antum, antum ada yang ingat apa kisahnya dulu? Eh? Eh? Bukan dokter. Seorang apa? Kiai. Pertamaian wahid ini. Dan ditatangkan satu di antara para Kiai. Dia mengeluh. Ya kan? Terbanyak berdoa kepada Tuhan. Ya kan? Meminta kepada Tuhan. Jangan sampai ada satu antara empat anaknya masuk Kristen. Ternyata masih ada yang masuk Kristen. Jawabnya Guru Rahman. Sampai jangan mengeluh. Kalau sampai mengeluh Tuhan pun akan mengeluh. Anak satu-satunya masuk Kristen. Ke apa? Maunya? Mau, apa maunya? Maunya tidak Isa ada salam anaknya Allah masuk Kristen. Nah, jadi pak Ubut ini, ya kan? Dalam apa yang disebut dalam mas media tersebut menetapkan bahwasanya kalau ada seorang anaknya masuk Kristen jangan mengeluh kalau dia mengeluh maka Allah pun akan mengeluh, kenapa? karena anak satu-satunya masuk Kristen. bayangkan berarti dia mengklaim bahwasanya Allah punya punya anak <tuh> ini saja cukup bahwasanya kalau memang kesabit dari dia yang disebarkan di Jawa Pos Bahasa Hari itu maka dia kafir tanpa ada ujian udur. Cukup dengan itu saja. Enggak bom itu ya Maka dengan demikian, perhatikan itu termasuk gangguan yang diberikan Rabbul lah Rahman kepada Allah Subhanahu wa ta Tapi begitu pun dia tetap juga apa? Sehat sana kemari walaupun sabu. Satu putah, satu butir. Buram. <tuh> a'sarah berkata saya benwas rahimallahu taala wa hadza min karmihi subhanahu ta'ala saburun 'alal 'adzab wa ini isyarat kepada hadis yang di atas ma asbaru 'ala 'adzab sami'ahu minalloh tidak ada yang lebih sabar Dari allah subhanahu wa ta'ala atas gangguan yang didengarnya itu termasuk Sifat kemuliaannya Allah subhanahu wa ta'ala Saburun Saburun ini semua apa? Sigo-nya apa? Sigo apa? Mubat? Mubat lagu Sabur Mubat lagu apa? Eh? Eh wah <tuh> Jadi sangat bersabar Alal-adha atas semua gangguan yang dilancarkan oleh sila kenamanya kepada kepada Allah Subhanahu wa Wala Walaih asbaru minhu ala alada. Tidak ada satupun ya kan, yang ada di muka bumi ini yang lebih sabar daripada Allah Subhanahu Wataala atas serintangan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu Wataala. Penjelasannya Ghalibul ahli al-arab Yusriku nabihi Ghalibul ahli al-arab Perhatikan Nanti Sangat digigit di giginya Tangannya Nanti hilang nanti dari Jadi Ghalibul ahli al-arab Apa nak ghalib mana mana ghalib Perhatikan Apa mana ghalib Ayolah kebanyakan Kebanyakan penghuni bumi ini Yusyirku Nabi Menyekutukan dengan Allah Waya'budunasiwahu Dan mengibadai selain Allah Mayuddimuna Ala maasihi Yuddimun Ini Akdama yuddimu Masu Terus menerjang atas maksiat-maksiat Allah SWT Atas maksiat kepada Allah Ala maasihi Meneruskan ya atas perbuatan makset kepada Allah Subhanahu Wa Taala wauwaiyafihim, sedangkan Allah tetap memberikan kepada mereka kesehatan, wa yarzukhum dan diberi rezeki. Wa yumhiluhum, wa yumdiluhum, wa yumfudiyani apa? Memberikan tangguh. Yumhil tapi la yhumun. Perhatikan, yumhil tapi Allah tidak lalai. Ia ah, memberikan tangguh. Kalau ia hulu melalaikan, am halau Kalau am halau ia memberikan tangguh. Ia hulu. Walau ia tidak memberikan apa tidak lalai. Jadi apa yang diberikan tangguh oleh Allah sebagai anahuata Allah kepada sebagian hamba yang memikirkan gangguan terhadap Allah. Tapi Allah tidak akan lalai. Dan memberikan indor. Yang ini juga sama maknanya. Inhal indor nafsul makna. Semua maknanya adalah memberikan tanggup. Ditanggupkan. Dengan waktu. Tidak langsung disiksa di saat itu. Ketika dia memberikan. Kemudian gangguan terhadap Allah Subhanahu SWT. Allah diklaim punya anak tapi juga yang mengklaim punya anak diberikan kesehatan dengan rezeki inama ya apa? yundzur wa yuhmin wa yunhil yundzur wa yuh wa yuhmin diberikan imhal diberikan embar namanya apa memberikan tangguh enggak langsung diadzab di saat itu maka hinaga ansau min hadhihi rahmah tidak ada di sana yang lebih luas daripada rahmat ini. Yaitu rahmat yang dimisipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat juga kita lewati. Rahmatnya Allah itu ada dua. <coughs> Pembahasan yaitu. Rahmatun yang ia. Sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kau imatun bihi. Kamayaliku bih. Jalakamakalik jalalihi, Wa adamatihi. Dan rahmat yang dia itu makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rahmat ada dua. Rahmat yang dia sifatnya Allah. Dan rahmat yang dia makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantaranya rahmat yang itu makhluknya Allah adalah memberikan apa? Seorang itu diberikan waktu untuk bertobat. Baikum sering waktu untuk wancontobertaubat padahal dia berbuat dosa hari demi hari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Zuhur. Waladaka Allah Subhanahu wa maka dikerjakan inilah Allah taala Allah Subhanahu taala berfirman, "Wala yu'akhidullahu bin-nasa bidil mudhim." Maksudnya kalau Allah itu menyiksa manusia dengan sebab keduriman mereka, maka taraka 'alaiha mendabah orang akan menyesakan di atas bumi ini satu pun dari yang melata di muka bumi ini ya kan dan apa yang ini semua yang merangkak di muka bumi baik itu arba yang memiliki kaki empat atau yang tidak memiliki kaki seperti Ular, cacing dan sebagainya termasuk apa-termasuk dahapa. Atau yang memiliki kaki dua seperti manusia. Maka seandainya Allah itu memiksa manusia dengan sebuah kedaliman mereka. enggak akan dibiarkan ada di muka bumi ini sesuatu pun yang melata di muka bumi. Jadi manusia enggak akan tersisa. Kalau semua kedaliman kemudian Allah memberikan balasan di waktu yang sama mereka belum tidak tetapi diberikan apa inhal diberikan inghar diberikan tangguh Wa qalla fil ajalin ukhra wala ya'khidhullahu an-nasa bima ala duhriha min batin waladin yu'akhiruhum yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Jadi Allah menyiksa manusia dengan sebab apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan atau tidak akan membiarkan di atas muka bumi ini dari sesuatu pun yang merangkak di muka bumi. Dan akan tetapi Allah memberikan ta'khir. Ta ya dan yunghul wa yundir ini semuanya mak maksudnya sama. Tetapi Allah memberikan, mengakhirkan sampai waktu yang telah ditentukan. <tuh> Barola satu jodih, jod dan kurm sama saja. Warahmati wafatlihi wa husanhi wa adimi afwihi lama amhalahum. Barola maka jika barola tidak karena luas karuniaNya Allah, rahmatNya Allah, keutamanya Allah dan kebaikannya Allah terhadap akhlupnya dan Kekaguman sifat memaaf bagi dia atau yang dimiliki oleh Allah untuk hambanya, lama amhalahum. Nggak akan Allah memberikan imhal akan memberikan tang tanggung. Wali seriku Nabihi, sangkan mereka hamba-hambanya menyebutkan dengan Allah Subhanahu Wataala. Ia ini menjelaskan dengan makhluknya. Raisunam roh dan bermaksiat curhaka terhadap perkaranya atau perintahnya. Oyakuna nahyau dan larangannya diterjemah. Mereka menerjemahkan larangannya wa wa ya afiyum wa yarzuquhum Allah memberikan kesehatan bagi mereka dan diberi rezeki dengan kesehatan dan wal amwal dan harta wal aulad dan anak-anak. Wa wala kufrihim wa ala ma'siyatihim dan mereka di atas kekufuran mereka dan di atas kemaksiatan mereka. Penjelasan dari beliau Syekh bin Baz hadihwayatul Imhal wal indar Wahsobar alal Ini sebagai puncak pemberian tangguh dari Allah Subhanahu Wataala untuk hambanya, pemberian waktu dan puncak dalam kesabaran atas semua gangguan yang dilancarkan oleh sebahagian hambanya kepada Allah Subhanahu Wataala atau kebanyakan hambanya. Dan perkara yang lebih penting daripada apa yang telah kita lewati dari Sahara beliau. Wa fi hadha'iqa madul hujja wa qatul ma'zirah. Nah, di sini tengok. Ini perlu dipahami bahwasannya dengan adanya imhal. Adanya indor, adanya tangguh dari Allah Subhanahu Wa SWT. Atas anda yang, atas anda, atas rintangan yang dilancarkan oleh Sebagai namanya kepada Allah. Tetap juga mereka enggak mau sadar. Ini adalah sebagai tegaknya hujah dan kat'ul ma'zirah sebagai apa? kat'ul ma'zirah ini apa? tidak ada lagi udhur sebagai memotong udhur artinya bahasa tidak ada lagi minta udhur hadapan Allah Subhanahu SWT Tatkala mereka mati di atas kesyirikan mati di atas kekufuran ini dikatakan kat'ul ma'zirah tentunya perincian telah lewat hadapan seorang itu tidak ada lagi adanya Muhammad di hadapan Allah SWT ya kan, kapan? seperti seorang yang telah mendengarkan bahwasannya Nabi Muhammad diutus hidup di kaum muslimun setelah mereka menyuntutkan Allah SWT dalam syirik dalam tujhid al al -ur dan al uluhiyah dan asma' wa sifat kecuali mereka-mereka yang hidup di Kecjawan dari kaum Muslimin yang mereka tak pernah mendengarkan al-Islam. Itupun di muka bumi tidak disebut sebagai mereka kaum Muslimin kalau mereka datang ke syirikan. Tetapi nanti di akhirat termasuk orang-orang yang diberikan apa? Intihan, ikhtibar, diuji. Di, di urusan ilmu ilmu dihamparkan dari kiamat mereka nanti diuji. Salah antara mereka adalah empat orang yang dulu dia. Katakan masih di dunia dibikin mainan anak-anak mana nyawa orang ini orang idiot atau orang yang tak pernah dengar adanya Nabi diutus nah, itu yang mendapat ulur adanya mak birah ada pun orang yang dipertengahan kaum muslimin, ya kan? Dia meminta kepada yang dikubur, minta kepada malaikat perkara yang itu khusus bagi Allah subhanahu wa taala maka tidak ada lagi. Udur bahkan dikatakan telah tegak hujah dan telah enggak ada lagi permohonan uudur. Maka nah, dikatakan waktu ulma dirah. Ini madhabnya beliau sahun basrahumallah taala yang sering kita lihat dalam kitab kita beliau, antaranya adalah Subur Salam sarah nama islam Namanya enggak ada udur bil bil jahre dalam tauhid enggak ada udur, enggak ada alasan udur karena kebodohan dalam masalah tauhid sehingga di sini dikatakan wa fi hadza ikamul hujja wa qatul ma'dzirah tadi perkara-perkara yang ulama berselisih dalam hal ini ulama mu'asirin ya kan tapi saya benpos telah mengatakan bahwasanya telah tegak al ijma' telah tegak al ahli jumhur telah kita pelajari dalam kitab beliau subarusalam syarah nawaqul islam <tuh> maka itu pertanyaan kamu saya seperti di zaman kita sekarang ini di sekitar kita ini Islam zahir ada ilmu juga ada dan wasail perantara-perantara untuk mencari ilmu sangat gampang mereka tidak tanya maka tidak ada lagi ulur ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala meminta kepada yang dikubur walaupun mereka namai dengan nama-nama yang mereka inginkan seperti wasilah ya kan karena berhala yang hari ini disembah oleh kaum muslimin yang mengaku Islam, dari selain Allah subhanahu wa ta'ala mereka namai apa? Bukan namanya berhala, tapi nama apa? Dia wasi, wasi lah. Jadi sekarang ini sesembahan yang mereka ibadah dari selain Allah. Atau mereka ibadah bersama Allah. Ini mereka namai bukan lagi nama berhala ataupun al-aliha min dunillah. Bukan nama apa? Ilah-ilah sesembahan, sesembahan, sesembahan. Tapi mereka namai apa? Diganti dengan nama al al -wasilah. dan nama ini tidaklah bisa merubah kenyataan. Kenapa? Karena hukum pada sesuatu adalah dengan hakikat perkara tersebut bukan karena bukannya namanya. <tuh> dan mereka menjadikan wasilah ini ya kan? Mereka selenggang wasilah yang makna syar'inya adalah taqarrub ilallah bi taat ah. Mereka kan kepada dengan ketaatan. Di atas sunnahnya Rasulullah s.a.w. Ini makna wasilah. Makna yang syari. Dari kalangan mufasirin. Tapi mereka ganti dengan nama apa? Syekh. Syekh sebagai wasilah. Seorang sholai yang digubur sebagai wasilah. Jadi wasilah itu menurut musyrikin. Dari kalangan syufiyah. Mereka maknanya apa? Seorang yang digubur. Seorang yang sholai yang digubur. Para Ambiya, para Rusul, para Malaikat. Ini mereka tafsirkan makna wasi, wasilah. Jadi wabtahu ilahi al-wasilah. Dan carilah wasilah kepada Allah. Ternyata wasilah ini adalah mereka ganti dengan. apa Dengan seperti seorang syekh. Bagi yang hidup itu banyak yang mati. Yang hidup ketika dari jarak jauh mereka panggil mereka seru yang mati juga demikian. dikatakan dulu buruannya atau dari jarak jauh. Hah. Maka di sini tidak ada lagi uzur, tidak ada lagi, ya kan? Terak apa enggak ada lagi apa? Alasan yang perlu disampaikan. Fa iza yakumul hidza wa qat'ul ma'dzira annahu yumhimhum wa undiru wa mutti'u ada lagi uzur. telah dipotong alasan uzur. Sufu Allah memberikan imhal tangguh wa angdiru telah diberikan tangguh bagi mereka wa muttiu telah diberikan kesenangan banyak sekali walakin lam yara'u akan tetapi mereka tidak berhenti enggak sadar enggak mengambil faedah walam yantabihu sama saja enggak mengambil perhatian walam yarju as-sabr kan mereka enggak kembali kepada kebenaran faliha za istahakqu al-iqab min Allah azza wa jalla yaumul qiyamah Maka dikarenakan inilah mereka itu berhak mendapatkan siksaan dari Allah Azza Azazal nanti pada hari kiamat. Nasolah Assalamualaikum warahmatullahi <prépar> wabarakatuh. <t understands> Qala rahmatullah ta'ala wakad ya'ajiluhum bil'ukubah buddunia. Wakat ini ditaklil. Dan Dan kadang Allah menyegerakan siksaan terhadap mereka di dunia ini. Wa kad ja'ilun dan kadang Allah tidak menyegerakan mereka diberikan al-uqubah, diberikan siksaan di dunia ini. Qala subhanahu berkata yang maha suci Allah Subhanahu wa taala wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'malud zalimun. Jangan sekali-kali engkau mengira dan menyangka bahwasanya Allah lalai dari apa yang dilakukan diamalkan oleh orang-orang yang Zalim Zalim ini yang dantaranya apa? Zalim syirik, zalim kufur Dan yang lainnya Innamaya akhiruhum liyaw min tas khusufi al-absor Hanya saja Allah memberikan tangguh mereka itu pada suatu hari Yang nanti semua mata akan tersengang dan melihat kenyataan yang enggak mereka bisa pungkiri Wa qalau kadalika akhdu rabbika wa kadzalika dan seperti itu juga kamu harus mengambil perhatian akhdarafikah sisaan rap kamu jika akhd al jika Allah itu menyiksa suatu kampung tentunya adalah penduduknya ya kan jika akhd al kan kalimat ini bukan kalimat majas gamblang gamblang seperti ini, ini termasuk uslub min asali bil arabia Termasuk usul, termasuk susunan kalimat bahasa Arab, bukan Mesias. Bukannya kalau akh duraf, kahida, akh dal kuro, dal kuro mana sama daripada Korea, kampung, ya kan? Ini mahfum bahasanya yang dimaksud adalah apa? penduduk, penduduknya. Wajah dalimaton dan kampung itu dalam keadaan dalimaman dalim ini berfakdalim, dan ini Usul yang sangat gamblang dalam bahasa bukan maknanya majaz tapi makna yang hakiki sesuai dengan konteksnya bisa dipahami maksudnya. Maka usul ini bisa mengeluarkan makna yang dikla oleh mereka Bahawa makna majaz, tidak. In akhdahu alimun shadid sungguh siksaan Allah Subhanahu wa taala sangat alim. Sangat pedih. Seperti apa? Pedih yang sangat dahsyat. Ya, berarti kan bahawasanya, Bapak yang telah kita lewati di sini, Ya kan? Kullahi ta'ala innollahu warrazaqu dulquatil matiin. Dalam Bab wehid, Dikatakan kenapa ditangkan ayat, apa, ayat ini. Dan juga, Hadis yang dibawa ini, Ini semua cara menunjukkan bahawasanya. <kuh> Perkara yang harus kita pahami bahawasanya, Allah dalam Maha memberi rezeki. Kita harus minta kepada Allah rezeki ini. Dan juga kita harus berhadap dengan adabnya Allah Subhanahu wa taala, kita dalam sabar atas rindangan yang kita dengar. Ya kan? Tapi harus paham bahwasanya rezeki dan kesehatan semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mereka atau kita harus mengisahkan Allah Subhanahu wa karena kesehatan yang kita nikmati Rezeki yang kita dapati Berupa anak, berupa Harta dan yang lain sementara dari Allah SWT Maka menuntut agar kita mengisahkan Allah Mengibadah Allah Tidak menyekutkan dengan Allah Subhanahu SWT Ini maksud daripada Ayat ini dan ada di sini Diadakan dalam kitab Tauhid Tentuannya adalah kita harus mengisahkan Allah Karena Allah dalam mahabar rezeki Jangan kita meminta rezeki pada selain Allah Allah Maha Kuat Jangan kita minta kekuatan pada selain Allah Subhanahu SWT kerana Allah dalam mahasa ber, maka kita pun harus bertakol, berakhlak, beradab dengan akhlaknya Allah Subhanahu Wataala yaitu kita harus bersabar atas semua perintangan, atas semua gangguan. Hm? Ya, akhlak, Allah memiliki. kalau gimana? Bukan? Allah mugi? Sifat yang bahasanya Allah SWT memiliki adab yang baik. Mana akhlak adalah adab. Dan antaranya adalah sabar. Jadi kita harus memiliki hal-hal yang tertera dalam hadis ini. Bahasanya Allah sabar atas semua rentangan. Dan juga disini ternafikan bahasanya Allah tidak punya anak. Kenapa? Karena Kerananya daunalahul walad. Jadi termasuk kontak yang bahasanya hal ini mengganggu Allah SWT. Maka diantara gangguan yang harus kita hindari diantaranya adalah mengklaim Allah itu punya anak. Dan ini semuanya dalam menuntut agar kita mengesahkan Allah Subhanahu SWT dan berada dengan adabnya Allah Subhanahu SWT. Dan Nabi SAW yang menyampaikan ada di sini. Tentunya beliau yang paling pertama kali yang mematuhi atas apa yang beliau sabdakan ini. Beliau khabarkan ma ahadun asbaru ala adza. Jadi ini khabar. Dan khabar di maknanya adalah insya, bukan sekedar khabar melulu. Kita harus mengambil perhatian, kita harus mengambil apa? Adab yang tertera dalam hadis ini, dalam kalimatnya Nabi sallallahu ini. Dan juga di sini ada perkara lain yaitu sami'ahu, minallahi. Allah juga mendengar. Mendengar semua adha Semua rentangan, semua gangguan yang kita nisipan kepada Allah Maka Allah mendengar mendengarnya Dan ini harus mendidik Kita semuanya harus kita bawas pada atas Perkara yang kita ucapkan Ya kan Hal itu yang termasuk mengganggu Allah subhanahu wa ta'ala Dan darahnya adalah kesyirikan Kekufuran, kemaksiatan yang kita sebutkan Termasuk mengganggu Allah subhanahu wa ta'ala Betapa banyak gangguan yang diberikan kepada Allah Ini hambanya Ya kan sami'u minallah. Jadi, allahu asami'u minallah. Jadi Allah mendengar semua apa yang terkait dengan gangguan terhadap Allah, contohnya adalah kemaksiatan, semua jenis kemaksiatan yang disuarakan. Di dalam rumah, atau di masjid, di madrasah, atau tempat yang lain, semua kemaksiatan yang itu disuarakan tidak ada satupun yang lepas daripada pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala ini semuanya mendidik kita agar kita beradab dan kita waspada atas semua yang kita ucapkan, yang termasuk ini tidak termasuk apa? termasuk masyarakat kepada Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan kadang seorang berbisik-bisik bercerita sama kawannya dua orang perkara yang itu termasuk menjadikan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala mengganggu Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan terang-terangan. betul sekarang ini manusia, terang-terangan. Ya kan? Disebar di masjid. Suara fit'ah, suara kufur, suara syirik. Nah. Dikampanye Ini semuanya adalah Allah mendengarnya. Kenapa kerana disini dikatakan? Ma'ahdun asbaru ala al-adha, syami'ahu minallah. Yatta'unallahul walad. Ini semua yang adalah pendidikan bagi kita semuanya Ditaruh, ditaruh di sini Adit Umam, Untuk gambar apa? Ya kan? Agar kita mengambil faedah bahwasanya Allah maha berhak untuk diibadai Maha berhak untuk ditakuti Maha berhak untuk kita waspada dalam ucapan kita Hari demi Hari karena didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inilah konsekuensi tentang Kalimat yang di sini dikatakan yang Nallah wa ditambah dengan hadis yang tadi telah kita dengar semuanya ma'hadun asbabu ala ala ada sami'ahumunallah. Kalimat Sami'ahu ini yang sangat penting untuk kita catat. Proses semua yang kita ucapkan atau diceritakan oleh hambanya, termasuk mengagung kepada Allah Taala adalah tidak akan lepas dari pendengaran Allah subhanahu wa taala. Tetapi perhatikan, Allah memberikan imhal, tapi tidak Ihmal. Ihmal mananya melalaikan. Berikan ehmal berikan tangguh, tapi ehmal di tidak. Kalau tidak di dunia diberikan siksaan seorang dengan dosanya nanti suatu di akhir di akhirat. Kalau tidak akan adanya apa? Adanya perkara-perkara yang murah zihar yang akan memberikan kebaikan dia. Maka itu kita harus benar-benar memiliki kewaspadaan atas. Apa yang tadi kita baca, hadis dan ayat sebelumnya di asal tadi, dan penjelasan yang kita lewati dari kalangan Yosef bin Rasul Rahimahullah Ta'ala. Dan insyaAllah kita lanjutkan pada waktu yang kedatang dalam bab selanjutnya, yaitu bab baru dalam alaman berikut ini. Walhamdulillahirrahmanirrahim.